أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان نرزا دشره درس واديج ده رسول الله صلی الله علیه و سلم کله شروع شو سینه شنا واقعاته سره الله نبی مخامخ شو اول دا چې د تر مرګ د ابو طالب دین اوریسه بیره خدیجه الکبره او به د مشرکین او سخت مقابله د نبی کریم علیه الصلوات او دا سوده رسول الله صلى الله عليه وسلم نکاح کول دین او رسبر دا ابوبکر جلاله الهی او او بيدن ابي كريم عليه الصلاه والسلام او ابو بكر ابوبکر دوالو سفر او دا طيبه تر باندې انت بیر تو سر مشرق شر دا خبر اله الا الله دریوړنه و درې چې ابنه وکړه خدای رسول الله خبرونه نه مانه ده د نبی د خلکو لویله یزمانه پیغام مده خلکو لنه بیانوي او خو ما جداشي په مکه کې زموږ داخل ملګرو باندې داخلو ظلمونه کی دوه مل قریش او زنانه خو زی سره پنیکا کوي چې اشنا اغوز مون بری مسره علي خو شاله دا محمد داعو د خلکو رد کی بزید بن هشہ دا خلق دا غدا خبره اومنی د لارې په یو طرف او بل طرف باندې ورته ځوانانو کشران صفاح قمقلن و درول بزید ابن حارثه او محمد رسول الله باندې د کانو گزارونه شروع کړه 3000 پورې محمد صلی الله علیه وسلم و یشتور تاریخ ولرې کې جده 17 مارچ شو او د رسول الله دمر وینانه بدن مبارک نه و شه دا پنیډه کې شو دریم له وړاندې یو باغو د عدبه او شیبه چې دا ډول درې عزا منو دی باغ له نبی کریم علیه السلام ورډنه نشو د دمې کوله د پاره رسول الله د تکلیف شوی دی او د هغه د سفر ملګری زید ابن حارث هم تکلیب تکلیف شوی وقت کی رسول اللہ دی او په دی وخت کې رسول الله دې رې ونشنا دعا او غختله شیخ الاسلام ابن قیم رحم الله بزاد العلماء کې مرانه نقل کړي او دا دعا په مجموعه زواید کې او امام تبريدي ټوله نقل کړي ده دا. حاصل دره د دا باځه ټکو وې وی ویل شیعه رب تم هغه چې لاس پاره چې زب په وې منسپکيم دا خپل ځماقدر نه کوي زډیر انته کمزورې ما الله را کمزور کوم كون کې ته ځما کومه کوه به مشي ته په ما, ما نه خپه نه د څومره معاملې د خپل ځما سره وکړه الله زبې خوشاله استاد غضب دما باندې نازل نه کی نوو دو شباب دې باغ کې نشوډه د عرب و باشندگانو ماندار خلکو کې د عادتو شکل یو ملکه بل ملکه ټول بلډینګونه کورونه جوړي دا د مکه خوبت وایف کې ځان له باغ جو کړو نبی کریم صلی الله علیه و سلم ذکر ولیدو نو تبان دې زړه کې اورونه لګره هم راغله چې دا خصمند کلیوان دی او د دعوت د وژنې د خلکو څومره معذب تجلی ورکی یو خادم عداس منامه باندې اغل <سؤال> ویلې وې چې انګور څه او د سړي له ورکا هغه جوړه کړل انګور راوړل د الله نبی له شکل کې خود نبی بسم الله او د خوراک په اخر دا ادب دي چې شړې وي الحمدلله د قنا غلام ویستي متأثرش چبدیه علاقه خدای خپل <سؤال> بسم الله نوې معنا د الله <سؤال> نه مې واجه نه دي بلکې لا تو منا عزو دانور معبودان سرې دی دا ته کمز نه ای د الله نبی دی ته پوښتو کېږي ته کمز وي زره موصل کار نه موصل د عراق او ترکه په مابین کې سرحدي خار دی نه نه علاقه وی ته خدای ځما ضرر دي چې دی نو سر السلام یو نو سر السلام ته پیژنې وي ځما ضرر دي زم نبی ما دله نبی دمروچته حکیم انسان دی چې به خبر خبره کې دعوت ورکې د نبی خبره منل په کار دی نو تاسو ما خبره ضرور وماني د اردو ویلې چې دا خبره کله هغه وره دی هغه ویل چې زم ما دینه سنانیت ته دی اعداس ویلې د محمد رسول الله داب کېم کول کړه دوळे دا کم دعا چه مجموع زاید را نقل د رسول اللہ چې دعا وقتا زمانگا اللہ وسلک پر آخی پیراولی آلتا دی خلقو دری مل پوری اوشتو لیگن واس اللہ دس جاسبان برابر ایجا دا رسول اللہ اکرام بکیگی ده دا بی اختلافی مسئلہ دا لاسکو یا سرخو لولا اې ته بدن بلې څوک ولول د سنگريو سنگن دي نو سر خلول دا خو جایز دي عائشه رضی الله دا محمد صلی الله علیه وسلم سر مبارک خلکړي تندې خلول دمج جایز دي نبی کریم علیه السلام د خپل ترځو د سنگر نه راغې دا تندې خل کې دا عثمان ابن مظعود تندې خل کې دا او کل جز موږ نبی د دنیا نه لاړو نو ابوبکر رضی الله تعالی عنہ دا محمد صلی الله خل کې د بدن بل ایسا لکا تشه او سید رضا اللہ دائیو او صحابه و دا, دا نبی کریم علیہ السلام دا تشه مبارک کل کے, مر کے او رو سبراش مرز موفاد دا اللہ نبی ممبر باندنانسی او خبر وکر صحابی راقی بدی جای کل او خبیق کل اولا باج و علماء و دا جایی زیوی دریل پیدا جا پی پی گورا عداس دا کار کرنے رہے او بلې و فطرغه چې د نبی کریم علیه السلام د لاسو نه خپل پروپې مشکالت می ورته د اهلی له فرمایي چې اول خدای عمل عمل د غیر مسلمانو د ځکه هغه وخت کده مسلمانانه نه و سيهود او سن سوارا دې په عمل باندې منګلې سي نه دي دیم کبل فرج و تقدیر داشيما شرط په کې درې چې انحراف به کې نه سر ک تکول چې سره د چا په خپل نو سر ک تکې دریم په دی روایت کې حسین علامه چې ام ابان ویلې شي اغه له محدثین لږی شي اغه مجهوله ده اهل المدیث څخه قطو العالم څخه قط ث اعتبار کړي نه دي و جناخ پیخ کول دا مناسب نری هر چي لاس دا دا دی دا جاي شي په دې شرایطونو باندې شی وبسره عادت مستمر نه جوړی شي هر وخت د پاره د خولې لږه اجلا صوت دریم جبدې کې تر نه کې شي د الله دریم جبدې کې انهناوول شي نو بدی وخت کې داوود بدر شیبل ویلې وی قسم په داستا دستا غلام من غواړم د محمد وحشت ظاهر د شریف یوکي دیم ګډوړت کی در کافر انسانانو کار دے د باطل فرستو چې کله انسان په سنت طریقه باندې عمل کوي نو هیڅ مقابله نه ودرېږي په یو ځای کې به يهوديت وي نصرانيت به وي بدعت به عربي ديني به داخلي گیر کوي ګيره لیکن گنج لکه انت اندی کی به شرطه مردا گنجواله نه راځي کوی شړی په سنحت طریقه باندې عمل وکینو ته بورته د دې ګومان کوي دي شړی باندې لکه یو يه هوجو نسرانی چې لري ده زه که دره باتل فرس عادت دغه بوخانا عبد الله بن مسعود هم فرمایي چې خلق له بدین بيدنی ښه راشي او بيدنی بورته دین سره خلق ښه راغي او چې ګورته موړه ولې وی قسم فللا د محمد چې کوم خبر راوړی دا د ټولې دنیا نه بهتره ده دا حق خبره ده د الله توحید د الله نبی چې کله د موو کړه یې باغ نه وروته بطن نخله او علاقه و ال تلاړو په مکه کې مشرکانو مشرکان دا اتحاد کړي چې کله محمد صلی الله علیه وسلم راغی مونږ ور باندې کو وزن وای بند کړيو چې د من مونږ ورسېګ نه لپتی بطن نخله کې د الله نبی په منځمه نه و درې و نشنا سره دا وشولہ رسول الله رزه کیرا دا وحی دا جنات داغه نه مخ کیو د بل بوګو بسرېدل نو بردا آسمان دا باځ خبرونه بیراولل خو چې کله رسول الله رزه شروع شدا شد شین الله باندې کړه ملائکه و درول چې کله به جنات شیطانم بر راتل نو به دی لمبو باندې بيوشته تر سو پر به دی وحی گډ دی جنات یو له به بر دمر امنیت نه ولا شي و دی دمر حالات ته دو خبر دیا خوراً لان دي یا قران لاند په دې سمکه کې رب العالمین چار ده اراده کړی ده او یا ده شاد حلاکت وګرځي په دې سمکه کې ده څه شلې تقسیم کړو پیرانو د شام نصیبنا لكن يودن جنت په دې علاقه باندې را لل نبی کریم علیه الصلاه والسلام من زمان ولارد شي کله قران واردونه یو بل چې انس تو لکه چپشه سورج جن کې الله را واقعږي ګرکړد نه آشنا کتاب ده چې کلی دا, دا خبره واردونه متصل لا خپل لاقې شیخو کوله دعوت ورکې ده الله را د القرآن ادب هم دی سره ورته چپات دا کیږي وګ ورته کیدی د الله سره صرف ورته کیلی د تقوا پنيت باندې وکینی د وعیداتونه به یریږي د دنیا سر بمیننه لري واړو امیدونه بل لري د الله حظمت په پرې وړکی قوي ایمان صفا زړه قوي اعظم یقین د قرآن او با خبره باندې چې کله درته مشکلات راشيږي په صبره دې کې اشاره ده دا ایبه دعوت کې کوم څه د شرب دعوت منیو کنی منې تقبل دعوت کوا کدا اېڅوک موږ باندې رب العالمین خوستا دعوت او کړه تا نو بلې دعوت باندې الله اجر درک سوفیان السوری ساب زک ویلو و و یا خو داخله سموک ولا راځي قران به اورد بیان کو کني موږ په شور شوک د شیم نه نو من به د ویالو بیان کو اخر به الله باندې د اثر وا چې خلک به پیدا شه قران له بغاړه اوري پیران قران لا نخل الا خيلا او خلق له ایول <سؤال> یی د موسی او رسوول شنه نبی راغله د دی وینه سورې قاف او سورې جن کې الله ربرز دمکې د مشرکان له کیسه ته غور ورکی جنه قرآن منی تاسو نه منی ایخل غولې د محمد صلی الله علیه وسلم انسان دی پیرین خبر منی انسان نه نه منی نو دا مسله به وشو درې مانا شمه مسله به دا د دی غرون ملائکه ور دلاله د رسول الله خلا شیخ الحسن <سؤال> ابن خیم لیکری چې په ارشم ان الله وملائک مشلکری دي بر په اورې سو باندې او په هواګانو باندې او په انسانانو باندې حتہ د مر بده رحم کې کم بچي برودي بده باندې ملائک مقرر کړی دي حفاظت کی اورې یو اثر کې راځي مشعل صلوات و سلام در رب العالمین نبوختنا وکړه شه ربي من معاک فی السما بر استا سره څوګری و ملائک تزما ملائک و څوم رشميري دي و وې دی یو قوم شمیر به څومره به ديز مې یو جسومه ذرات د خور شګولې دی قوم شمیر دومره دی ته به سابو ګوره وې ویلې و موږ ل امر وکا شمن قرباني دا غور نه سره تاوک دګې به دخل دي شه دا طائف په د مکی ظاهر دا مرشاره مکی دخل کو ذکر رسول الله تن کړې د ملک مستلې دی دلانه بری روحيت انسان دې صابر سره وي ویل ولې دې په قوم کې باندې رب بچيونه کې باندې الله ته شي خلک پیدا رسول الله بری توحید باندې سم مقصد دې دار قران ان قاین فرمایي ما من ايات في القرآن الا وهي تتضمن التوحید هیڅ ايات په قران کې نشه مګر ان کې توحید بیان دي مولا القاری شي فرمایي اکبر لسمن بر كله في التوحید ابو العز الحنفي شرائع التحابيق کېږي څلوراتې کې وی قران ټول پتا وحدت کړي الله او بې موحدین پیدا کی بځای ورته موږ ورتا دای باید صبر وکي څلورو مصلدا او شورا چې رسول الله مکینه له نو شزه بندې شو غار ثور له فناوی وړه انت لاړو دغه ځنه ورس د مکی باشنده کانو بعض کم چې مشترم قومي خلق اوغه سره خبره وکړه چې منګلا امن راکړي دا, دا الله نبی دی زمون غله پتا عيد کي دا ټول مخلوقات دا پتا عيد کي لیکن بعد د غنم د اسباب استعمالي څه د دنیا دار الاسباب دا مونږ له بګي دا, دا تربيت راغې چې تاسو وګورئ د قران سنت او سنت داوت مخ په وړاندې لاړ شي درجه بندي چې کډي نه کار خرابيږي د شي چې زمونږ داوت دا دا څوک مخالفين دي څوک موافقين دي لکه په دې جمعي کې څه خبره دې راکې چې نه کېږي انشاء الله داوت د دا دا دا دا پرځې دا پتا عيد کي ځان سره واله پدې کې د مظلومه حفاظت او کوم چاغه امن ورته طلب شوی دا غو قسم ته شهرته مجلګه دمر اوچت سړې مې داخله زمانه امن غاړي اخنس یو منافق او غلې خطولې ګورده ویلې دعوت ورولې ګو چې تماله امن راکا جوار روزا کار نشم کولې کا زربری خو ځاونه مو د قشنسته سو قوم جدا قوم دی مونږه بار نه غلې خو د داخله خلک قوم نه یو مونږ تعلم نه نشور کولې سهل ابن عمر له خبر اولی گله غوی لشهره منګه دی ولن یزک من بني بني عامر او تاسو منی کاعب متیمه دی خبر اولی گله اورته کافر دی د الله نبی ته دعوت وقت کو نه کار او د مخی واقع دا معلومه شوه دا ادا شکهله کله د کافر ته حرم سره قبول کیله کړه خرج الله ته واخصو خویا چاته دي بار کې چه رسول الله کافر تهفقله قبوله کړی دا کله رد کړی دا حربی کافر نه قبلای چې ماموری شه ولی نه ای اګه تعالی ماموری شه په تهفقه د کور د خپل کار ده, ده. متیم ابن عدی د خپل خان خانه دا تقریبا په پنځلسه خلنان بچو رېونو رواق څخه او د رسول الله مخې نه راوصل چې محمد صلی الله علیه وسلم د ازمږه جوار کې راغی دا وزن توسيږي د الله نبی شراغ مخردا او لاو و عيسى متيم ابن عدي رسو زو نگرچا پیر روانو غره رسول الله در رب العالمین د کافر په وجو شته ایت کی لاړو توافق مو کی مونږ شروع کې ابو جهل بدی وخت کې راغی مفتي مين ابن عدي له ویلې تا کچرت تم دل امر ور کړی د پنې ور کړی دا کنه ته یده متبشوله کچرته متبشوله ثم من شنه منغه او کار دې در جوړ کو کچرته امر ور کړی غوځه وخت برته بځی داغه ورته شي عمل مې ور کړل وي سيدا دا الله نبيانو خلقورا ته تحجود ډېر ځانحتم رسول الله كه تحجود ډېرونه شنا شېره يو روایت کې راځي امام شیوتی فرمایي کم انسان اکثر وقت کې تحجود رسول الله فرمایي دا سړی منافق ري او الطريقه کوله دا چې انسان با قيل لكي د سورې کا په اور وسنيد وايته بل ولې چې کله د دنیا نه ځان ساتل د دنیا فکر کې بسان ډېر نسره کوي ډېر خرا کو شکونه کوي چې څملې د مامینانو سره بټ کې نه لره د اخرت سوچ وره ماخه لکه د و تاریخ مجاهده د لانو دعا غوښتل زید جما نه ځان ساتل و غیره سر راس بابا زمانه ماری جرمانا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام د دین اور سوج د معراج مسئله شروع کیږي بین النوی والے احکام ود شوه دنم هم بالکل ود شوه او خوب کی وکبان نیم نوماله د سه درمینه پریشانی حالت کوم چې د ان مخالی ته قرن جبرئیل را وسمه کعبه اله دا مسئله ان شاء الله سره رسول الله جسمانی خطر ده که د روحانی خطرې بده دا دریق وردا ولا ما ودی سو کوم د جسمانی ري او سو کی روحانی د سو توقف کوي صحیح رسول الله پر روح و بدن دعا سره خطلې له سبحان الذي اسرى بعبده ده عبدې ټیک نه معلوميږي چې محمد صلى الله عليه وسلم ان د بدن له سره پورته قتلهم د روحه دا شي قول له وی چې کله دراو اپریشن وکړم د ریشنی ندی دي خېټه اخر پر نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام اپریشن جبريل له د دې حدیث دی خلکو اپریشن استعمالات کړي ره وېزما داسلوو وغیره داکم شنو چوده راواخ څو په اوتاش کې اومینځل د زمزم په اوبوب دا وشه په بر سفر باندې رواني کی چونکی الټرین صنعت مسله خوراک او ساده دغه صفاتونه کټکې بر خوراک او ساده مسله نه دی وېزما په دې سره کې شهر आवाज ولا دمرد درندوالو ماله محسوس شي د سینې شو علم د قران او د نبوت الله نور مبارک ده دا خو مخنه نبی لیکن اللہ رب روان دي پورته کار ده وی چې کله او غندله ما یو براق دومره 30 توله کې بجلی کرنٹ کار کو دله نبی فرمایې ودا ده خَر نو چتا وا او دا اسره کثیر قشر نه در میان حالات ویکلی جس ما خو له راوس جبريل مالي فور خيجه ور سوريګه سوړي په غواړ وي سري سروچ دي ودري دل نکول دنګونه والله جبريل ور ته ویلي مارکه احد خير من محمد صلى الله عليه وسلم تابن یعسو مره خل مکه تیرشی وی دی انبیاله ام صلوات و سلام خو لیکن اقلا محمد صلی الله علیه و سلم و رسول الله خو رسول الله ریډین چت انسان دی قران کی رب العالمین در رسول الله برکی فرمایشی دا ګورما تاسو نعمت در کړه د یقینش نعمت دی اسی په خلو دی چې محمد مونږ نبی له دا نعمت دی دا غره خبر منل پکاره دی سنت منل پکاره دی قران او سنت ده کمن چې در قران او سنت سره دشمنی کوو دشمن ګنو به و چې محمد دا ګور دروغ دی دا غلط خبره ده نه راواز ده ویکل شه خبره دي بغل لوکله دي موراطلع وي خلت اوت رسول الله فرماي وي ز پي شما وي دومر تيج بيت المقدس پر اوراړو چې د سترګي در دا انداز باندې تتلل ايدي مسجد حرامو المقدس پر اوراوله لانو يو غبي دي چې رسول الله اکرام الله او کې دويندي کې اشاره ودلې چې اي نبي گور په دي شام علاقم مستحکمت راجي د والتکتا شون یو تیګه وقایې کې وځمدا اثر دا مخدوم لا موږ یې ارشه دې فقې کور دننه نه کې بیت المقدس ولا لم بیت المقدس سره کعبینا صلیحه خروشه جوړشوي دی حدیث کې درازي نبین لدا سوال راځي چې دې جوړون کې خو سليمان دې رسول الله د سليمان او د ابراهيم عليه السلام په مابې کې تقریبا زر کال مسافره سلور جو ابن علماء کړي یو جوابدار چې بیت المقدس ته ملایکو جوړ کړې دي او کعبه مولې کعبه جوړ کړې چلوي کالورو سره ملایکو بیت المقدس جوړکي دریم چې اول کعبه ادم اسلام جوړ کړې به چلوي کالورو سره تل امرو کې بیت المقدس جوړکي به جوړکي دریم جوابدار چې کله کعبه ادم اسلام جوړ کړې نور سره او چلوي کالورو سره مسجد اقصی جوړکي مقدس بیت المقدس ته نور ته ویل شي لیکن صحیح جوابدار شیخ الاسلام ابن قیم فرمایي زادالمعاد کې چنه ابراہیم علیہ السلام کعبه جوړ کړو دته بچی یاکوب نو سه هغه 30 کال وروسته به د بیت المقدس جوړ کړي سلیمان علیہ السلام بهزر کال وروسته یې تعمیر نوي کړي د تپبيق دی د جماعت شورا مونږ ټول انبيي رب العالمین ورته راځو اندی کړل عالمي دی دا د له اوسه نشه ایمان بالغیر دیږي باخه دماغ مې مغنوت چې د جماعت دماغ دنه منه نه ده منه منب چوز مونږ د دماغ سي څومره روایت دی باندې بارک ابن جریر دي چې راځي خو او پلان او یا یاوکه محمد ابن اسحاق دی یا هارون عبد رءول مو پغه کلام كلام کړي نبی کریم علیه الصلاة والسلام وره کاته منځو کې ظاهردا چې نفل د ټول انبيو او امام اوچت مجلس اوچت امامت اوچت مقتدين د دین اوست به جبريل علیه الصلاة والسلام رسول الله بره بوتلو څنګه بوتلو دا علم نور الله لاله دی چې د په وسر کې نو د په دې خرګز انصر یا سب بل علات القرآن او سنت دغه تشریع دا کړی موږ تاسو نه مکلف نه یو تاویر ماویر نشي بلانی ملاحظه دا ویلې ودي ملاحظه دا ویلې ملاحظه غیر ملاحظه موږ د ارون خبره منو سره د دلیل نه بس نه علم نور نه لاندې په کم کې په هیڅ موږ من نبی محمد صلی الله علیه وسلم رب العالمین پرتابوتلو او د دې مجری حرام نه تر مسجد الاقصی پورې تقریبا 2 كيلو متره بینځل استراتیجی خود بینځل استراتیجی خو د د سترګې فرپ اندازمې دقت کړه ویکل شه بره لاړو د اسمانه ولني اسمان لا دروازه ټک ټک کړه اغه ورته ویل سوکی وایي بری ته عروق بچی هات دوی سوکی ورته پلانې نیو مالا انا نامو وایي ویوازه که څوک د ستر د رسول الله ویل کا په سچالهګلې وکنه واو ګورملې اک دی خود الله دا امر دمر ملقات د الله علیه وسلم الله امر لاول ګوري چې هغه امر کړي نوکلې شور دروازه خلاص کړه بره وختو چې ګوري او شړې دي رسول الله فرمایي وې دیر زرع د هغه کو دواره د شپې تا دیر شریګه زده هغه کو دواله لري وګځې سور دی د هې کی طرف له خلک نه چېب طرف له دې کی طرف چې وګوري او دی دي چېب طرف له چې و هوښاړي وې ما جبريل له پوښتنه وکړه دا څو دي به ها زه ابو کته پلاړ دي ادم عليه سلام واچوا نبی کریم عليه الصلاة والسلام سلام علیکم یا سلام الله اگر دو علیکم السلام و رحمت اللہ و مرحمن بن نبی صالح و بی امن صالح پر خیر زتمن بچیا او پر خیر علی زمانی نبی بچیا ویدہ کی طرف چو گوری داو خان دی چپ طرف چو گوری وشاڑی داوالی ویدے اولاد دی کی طرف جنت والا دی چپ طرف جہنم والا طرف جہنم والا دی چو خفش پلار دے پر خونو بچو و گئی وستنیف دنیا کی سنگ معلوم ہے جزا بجنتی و مو ک قران او سنت موږ تاسو ته پرشل عالمي ذکر کړی دی شل دا ځا سره یاد ساتئ کدا قالامي موجودی موږ جنتي او کدا په انکه موجود نه غوړ موږ جهنمی خو دا نه خواصه اول ایمان دیم په مان چې عاجزي دریم د مجلس ته ریدل څلورم د پر کول پنځم د فرش حفاظت شپږم د امانت لحاظ ویم د له سبا اتم دمانه حفاظت نه هم چې خلق سره خیر ته مو لسم چې ستاسو شکل بدې سي کیفیت جوړي چې څنګه تاسو خلکو وګورئ سړي الله رايچ یو لسم چې عمر دې وګو چې وکړنه کې در لسادر شي د لاسم د مسلمانانو ما بین کې جدایی نه لسم عمل توفيق د قران او سنت تر کړې شي څو لسم چې نعمت راشي صبر وکړو چې مشکلات راشي چې نعمت راشي شکر وکړو چې مشکلات راشي صبر پینځه سم گاوندې ستنه خوشاله شپارسیم دخلکو فجنونیګه سم محبت ولا سم هغه بشاشه دروغه نوي اتل لص فقدمن احساس نو نسم رسول الله فرمایي چې سړي له اهل عيال الله ورګې او د حلال رزب کوشش ورته کوي او شلم امام ترمذي فرمایي پروې د عبد الله بن مسعوده او معاملې کې نرمي دا شل کړي چې په هر چا کې دا جنتی لري اذن عروسه بر التو <سؤال> دروازه ټک ټک شوې څو کېږي جبريل <سؤال> الله <سؤال> عليه وسلم یې چاله و او لیکن د دویم اسمان نمک کی دلته ناشنه واقع پیغمبر اسلام ولیدل تو وجود یی وېدې چې فروت یې یا چې کله داده دې ډنډې غړل راوژن ملایکی په دخلو باندې دور په دکان باندې اولې پړته بې معنی جبريل له پوښتنو څخه داخله سوق دي وې دا حقه انسانان دي چې دي دی یتماله او مالونه خوري څوک چې دي یتمال خوري تر قیامت پورې به دي عذاب ابن حجر الحسامي لیکلي دي وې شي کم سنه دي یتمال رب العالمين و انسان مرتضى جهنم و شي بې معنی دا چې ظلم ومنو اې مشنه ما په کور کې و شيګه رسول الله فرمایي چې خلق موري چدشي غوټ غټ خې ټې ویل کده غوټ غټ بلډینګونه لکه څنګه چې تاسو دا جمعه تا چې په کوم طرف باندې ودا کاغذونه ایستبده ملاقوالو په دې کې ماران او اړه مان پراته و جبرین نبی خپلو څخه داخلو شو دي وي اخرت ریبا ودا سود خارخالګي سود خور سو سود خوري دا که بنتجې رسول الله فرمایي د قیامت علامات ریوا علامه درته هیڅ کور په سود بوخار غبار مور داخش ورکوونکو لیکونکو ارث یو مر چې په سړی باندې مصلی چې حال چې دومره غړ غړ ماران چې رسول الله فرمایي دنه به خړو کی کاری څو تا کړه رسول الله فرمایي رحمة الله و سلام یو ور په دې سچي دې اوړه دومره رسول لایله 75 کنه چې د مور سره جناو کی د دې سړی سره الله اعلان د جنگ و کی یا ده سره د الله دشمن دې یو عمل من قبلې له شطخوري وعمل من الله بالنسبه من او من هاجر مسلم د لې څوک په سدو کې هغه مسلمان بيزتي درېم رسول الله فرمایي چې خلک مهولې دلہ چې مخ خل ډېر و مزیدار طعام دی ولې بل طرف باندې ګنده طعام دی بدبویا وېدا په دې بدبویا طعام کې لګې دا هغه خوري چې ښه بوونه تي هیڅ نبی پښتنو کې داخله شوګ دي وېدا انسانان دي چې الله ورته حلال کې جوړ کړی دی یعې په وجود د جنا ل واته پښې دوی منډي وای حلال طعام حلال کله لیکن دره پردیس زنان په روان دي خویش پرستی کې په غلطه طریقه د شي انسان لپاره قرعالمین دا سزا ورکړي جديده جهنمونو دا ګندګي په دې باندې خوري پاقي دنیا کې ثم سخت خبره ده وې سنور خلق مولي د زنانات د شنو نس وړندوي او اغه چې په ثال ورکي د له شو ما ورته دا سګري وي مالوي د حق زنان دي چې پر دې به شیخ په خول منسب کړي کړي دغه نه پیدا شي ويری او به خلکو لیبلی دي چې دا اس ما دي قاول لري نو زنانه چې په دې مسلې کې واقع شي د قضا سزا بل لا ورکی او رسول الله پر مې نشه کړم دا ولیدل چې خلکو د وور په نورونی کې کمی سونه پرتګون استلی و دی لنبه کې سوزیدل چې کله په دالنبته تیز شو سر له بر عالل چې سسته بشو برته بلاندل نړی دا سوي دی ودا زنا کار خلک دي دستور ګزینه 83 38 زنا جدا جدا دي دوی ماسمن له لاره طلب سره جبريل تعالو پر رسول الله د عيسى عليه صلوات و سلام او د يحيى سلام ترور زمان رسول الله فرمایي عيسى عليه والسلام و سلام وړې مجهدار وخته و چې د ششاله دا وخته و وړې د داخله ته د شروان دته به دا ګمان کړک حمام چکړي دریم اسمان لاله اړو آل تم دغه طلب د اجازه و کې وي چې سو دی وی جبريل و سو در سره د رسول الله ویجا څه وي چې برا وخت وګور ادریس عليه السلام څلورم اسمان لاله اړو التبي سلام طلب دي جاهو کې وڅو کې جبريل صح د محمد صلی الله علیه وسلم اجازه شوه دی اپ چې التغوري هارون الیسرات السلام پنځم اسمن له وخت چې التغوري یوسف علی السلام یوسف علی السلام رسول الله فرمایي دومره کې سيد د دنیا نه مې حسن الله ور کړې نه مې دومره سيدال شیخ الاسلام میخیم فرمایي د دنیا کې چې دومره حسن د رب العالمین د حسن راوي د الله به دومره کې ستې هڅه دې باندې شوش و یالدا شو وخت مصلح السلام و یغه د شنریقه ولا سړیو او پدی کې پیت باندې ولکې سنده شونډ باندې غاښ دسی لګولې غسې چې مصلح السلام ډېر تیس نویو پدی کې فیتو شن وقبره الګ خوځ چې د شوران دلان وې سبه جړاش چې دې بوختنو کولې جړې ودا کالګ نه دا غلام دا عرب چې الګ غلام رسول الله نبی عمر والا و ودا آسمان ورسې پیغمبر مقرر شو لیکن د امت بالل با ډېر مصالح سره فمنګه تاسو باندې بخل ونه کې بلکې هغه به د خپل امت باندې شقته کې چې ما امت هم دې لاړوي حدیث المشکات کې حضرت رسول الله صلی الله علیه و سلم وايي یو سره څو نه د قیامت آتیا سره موږ د امت دی الحمدلله زموږ د محمد رسول الله قدوم کرام الله وکړي د دمر عزت نبی ری شکر په خپل کار دي چې الله تقنه امت هم لري کړي دي شیخ الله د دنیا نعمتونه نعمت ویلې شي کني شي ویلیشی مجازن چی دنیا دا کزرہ بچی و دکان و فلان و فلان اصلی سنت و محمد صلی الله علیہ وسلم دے وی برچ وم اسمان للاڑم التغورم عبریم علیہ السلام و سلام و وی وری مل ستر صلی الله علیه وسلم د شیخه لرو لک اساس د ملګری شکل, شکل رسول الله خپل ځان یاد کوي هغه ما بده شکل باندې و ان شاء الله قبلې سفر شي الله در رب العالمین وتربانه کړي هغه وایو الله رب زد او رب العالمین دې محمد رسول الله